Psalmul 160 al poruncii a doua slavă ți Tată Ceresc, cel care ne-ai poruncit, Să nu-ți faci chip cioplit, fiindcă ești nemărginit și nu poți fi gândit. slavă ți Tată Ceresc, cel care o ustit, să nu te închin lor, Nici să le slujești, fiindcă înșelarea noastră cu ființe și lucruri lumești, ai vrut să o oprești. slavă ți Tată Ceresc, cel care ne-ai descoperit, Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, un Dumnezeu los. Iar în noi, râvna casei tale, ai zidit. Slavăție, Tată, ceresc cel care pe cei ce te uresc până la al treilea și al patrulea neam. L-ai prigonit ca să ne arăți că mânia ta cea dreaptă are un sfârșit. Slavăție, Tată, ceresc cel care cu blândețe, duioșie și iubire. Ne-ai primit și mă milos. vezi până la al milia neam către cei ce mă iubesc și păzesc păruncile mele fiindcă mila și dragostea ta n-au un sfârșit. Slavăție, Tată ceresc, cel care prin iubire lumea și pe noi ne-ai clădit, iar în legea iubirii, adâncul înțelepciunii l-ai sădit. Slavăție, Tată ceresc, cel care din iubire părintească lumea ce cerească pentru noi ai făcut, iar ocrotirea ta a stat în jurul nostru ca un scut slavă ție, Tată Ceresc, Cel care din iubire pe Fiul Cel iubit, ca pe un miel lăjertfit, și prin el lumina lumii, calea adevărul și viața ne-ai dăruit. slavă ție, Tată Ceresc, Cel care cu iertare dumnezeiască, ca pe Fiul răzăcitor ne și primit și cu cinstea darurilor Duhului Sfânt ne-ai împodobit. Slavă ție, Tată Ceresc, Cel care ochii minții sufletului și cugetului ne deschis și cu brâul de foc al slavei tale neîncins.